«Так от, мій дорогий, я ніколи не працюю з речами. Проте завжди працюю з людьми. Вважай це моїм профілем». «А я думав, що люди є твоїм хобі». Воно сміється. «Знаєш, буває таке, що хобі і робота збігаються. Мені здається, що серед людей... Такий збіг переважно називається щастям. Чи не так? Вважай, що мені поталанило. Якщо ти відмовляєшся від вдалої праці з ксероксом, то не приписуй собі мого випадкового невезіння. Ніколи не знаєш, який саме аркуш він зажує. Угу. А знаєш, що ти досі не збагнув? А мав би? Справді, ти мав би вже це збагнути, дорогий. Дуже дивно, що людина, котра закінчила навчання, має вищу освіту, до того ж училася непогано, має практичний досвід і розуміється на теорії, так важко усвідомлює доволі прості речі. Я не працюю з ксероксом, я працюю з людьми. А це означає, що я працюю з тобою. І при цьому мушу визнати, працюю залюбки. От уже не треба брехати. От тільки твоїх побрехеньок мені бракувало. Без брехні, о, це, знаєш, любчику, зовсім не цікаво. Тебе правда так нічому й не навчила? Так. А тепер ця наволоч мені ще й підморгує. Що ти сьогодні зовсім тугий до жартів? Добре. Чи можу я без брехні? Звісно, можу. Мій любий, ти у нас типовий язичник. Не заперечуй. Це воно каже, бо бачить мою криву посмішку. Язичник, о, Гомс. І з такими, як ти, працювати дуже легко. Трохи марудно, але що ж поробиш? Не завжди ж можна знайти собі гідний об'єкт. А не працювати я не можу. Вважай, що я трудоголік. Горю на роботі. Воно коротко гигикає і знову підморгує. Я продовжу, окей? Ну хто б іще, крім язичника, ворожив на парне і не парне? Це по-християнському, га? Ворожити на ксероксі? Тюху? А крім цього, хто задивляється на бабів? іде собі дівчина, ну так, пусть тебе проходить, але тебе не чіпає, то ти й роззявив рота і заслинив усі свої думки. Може, нагадати, про що саме ти думав? Ти – мерзенне та слабке чоловіче створіння. Ти думав про постіль. Ну де ж тобі було доглядіти за своєчасним вкладанням аркушів та роботою апарата? Ти собі дозволяв грішні думки та грішні вчинки. Я мовчав. І, як сам, мабуть, розумієш, з мого боку було б гріхом не скористатися цією ситуацією. Ти, дорогий, наче створений для моїх праведних маніпулювань. Я думаю, може сказати йому «відчепися» тричі, і воно ще знайде. А ще можна перехреститися. Тричі. Люди кажуть, що допомага. Знову підморгує воно. А ще є часник, срібні кулі, осиковий кілок. Рохкає від сміху. Мені здається, що все це ми вже проходили. Чи не так, Любчику? Воно мене злить. «Зад не прилипнув до клейонки?» – суворо питаю я. «Ні. Не турбуйся так. Це негативно впливає на колір обличчя. Нічого до мене не приліпилося. А знаєш чому? Можу розповісти. Ти ж нікуди не поспішаєш. Давай гратися в загадки. Ось, дивись. Як ти гадаєш? Щось реальне не липне до нереального. Або щось нереальне не може прилипнути до реального. Як тобі таке? Ага? Віриш у матеріалізацію думок? Ну, звісно, можна уявити собі все, навіть більше. Але що тут буде справжнім? Бо щось із нас – Справді існує, а щось навпаки? Як ти думаєш, що є реальнішим, мій хлопчику, га? Я чи ця скатертина? А може ти? Я заплющив очі. Досить балачок, сказала воно, добряче нареготавшись. Тобі пригадалося, що сьогодні ти затримуєшся на роботі. То чому твій кар'єрний годинник не подає тобі сигналів? Чи сьогодні в тебе щось із вухами? Ти стережися. На вулиці лютує грип. А на щастя в тебе є я. І я тобі допоможу. Треба діяти. Вже настав час. Ну, звісно, якщо ти не хочеш волочитися позаду. В декого в комп'ютері є матеріали, які тобі конче необхідні для швидкісного підйому службовою драбиною.